Gizaproba erri kirol bat da. Probarri izeneko arri astun bat denbora mugatu batean alik eta distantzia luzenean ean datzana. Taldekan naiz baanak adukatu daiteke eta arritik tiratzeko kirolaria kate batez arri alotzen duen gerriko bat jartzen du. Arratian bada arriti izena duen emaste talde bat. Giza Gizaprobetan ari direnak. Euskal Herri osoan bakarrik iru emaste talde aritzen dira erri kirol honetan parte hartzen. Ez tipobe da, arriti taldeko kidea. Ba, ba, herri kirol bat da, eta ba, elburua da, e, probarri zen adekon harri bat, denbora mugatu batean, e, aldik eta distantza luzenen garraiatzea, hori da helburua Eta, ba, gure harriek e, boston kilo pizatzen ditu, eta sortzin ezka gara taldean naiz eta hogei minutuko proba igual ematen du ba, hoge minutu bat bak aarrik ez. baina oza, hogei minutu da e, dena ematen eta oso oso esploziboa da proba. Orduen ba sasounean ba, egon behar dugu eta za, ba, entrenatzen dugu za, igual nahi du nukeena baino gutzeago entrenatzen dugu. ze azkenan ba, ez da, da erraza e, talde, e, talde guztia batzea ba, jo lan kontuak direlata edo edo ikasketak, eta ba, batzueke aurrak dituzte, edo, ustak izan, azkenean e, batzetan saia izaten da batzea, baina, bueno, behintzat, e, saiatzen gara astean behin danok batzen, hau behin izateke, igual, e, birritan gelditzea, baina, baina dien, eta erraza. Eta, bueno, ba, azkenean, bakarka ere, baina, kirola egiten dugu danok, eta... Eta bueno, zaiatzen gara egoten. Bizkaia eta Gipuzkoako plazetan erakustaldiak eskaini dituzte. Eta Ipar Euskal Herriera etortzeko gokoak dituztelea esan digute. E, udan haritzen gara, ba, herrietako jaietan eta holan. Gehematu dan, ba, gero bestekit aldi batzetan duai haritzen gara. Ba, e, e, Urrongo ian ja aziko garela. Da ja, ekitaldekin eta lan baina ndekogu bueno, lotute e, e, be baina bai baina gehien bat hori herriko e, herritako jaietan eta lan aritzenen gara, ba, iparro eukalan eusska egon eta eta nafarruan ere euska egon nadina baina gu, za, joango gara zalantzaabaek hori zi hor eta enttzuleen bateke enenttzuten badbil batuen bat, ba bare bada kezu e du prestatu zio Arriti taldearekin harremanetan jartzeko Arriti taldea abildua@gmail.com elbidera idaztea besterik ez duzue. eta Facebooken Arriti taldea idatzi ezkero, informazio gehiago eskueratzeko aukera ere bada